بسم الرحمن الرحیم سورۃ البروج پدیس سورۃ کې نمونه ذکر کوي دیو باطل فرس او د غی د انجام ذکر کوي دا واقعه د نبی له سلام نه تقریبا دیرش کالمخ کې راغلی او په یمن کې او واقعه داسې و نو نواسی بوت پرز بچاو دا حکومت په مسیر باندې چلی دوم خلچيان ساحر جوړ شو نو ساحر بچاتو یې مالې والے کوږه زهین چې زور ته جادو یې زکوم نو عبد اغا یو زهین الکو دې داګه دو سیرز د کول د پاره مقرر کو ڈالک چو با سایر خوا گراتلو لارکی و نسرانی راہی بو پیرو داگا خوا کی با کناسو انجیل بیعوری دو حتی چو دیر وقیویستو سایر بورتا قاری دو تنو اخترازی کور بورتا ام قاری دو دو پیرتا شکیتو کون نغې پیر ورته چې سایر خلک ځینو یو کور نه وختړاله چې کور ته ځینو د سایر نه وختړاله زمو حل بنه په دغه طریقې سره وختېر شو او وختېر شو نو په دغه لار کې وځه قبضه ټولوا لاري نیولې وا خلک پریشانو دا لکرا او وکړنه را واسو دی الله قدر رحم دین حق نه دا اجدها مړکا اغه اجدها مرشو خلک تہ شو خلکو کی مشوره شو اچ پلان کی مستجاب دعا دے دعاگان لا خلک رات لوم زباچا و زراغه بسر کو معذور او دته ما نه هم مر دا جوړې کاندې جوڑو جو او غوړه سرګو جوړو جوړولو ولا خو الله ده ته باغ ایمان راړو زواله تاسو سوال کوم چې سرګي به جوړې شي وزير ایمان راړو د دعاوخره سرګي جوړې شو وزير نه بچا د پوسو کوې داولې دور ته کیسه کړل شي یو الګته او اگر دعا وختل او هغه ساجو د دروړن بچا مو طالبوګل چې اسلام وروړي جوانو او تو وزیر شهید کو استاد او رشید کو الګ ته خود بچاتم دباوي چې د روسو شي چې خپل کار وکي نه جو سره کو چې د به دیو دنګ زیه توېخه جوه کته گزار کای چې دیو لاړو ندسوال کو الله مکفينی الله مکفینیم الله پاک زمادرنه پورا شا یاغي را وګورځنه مردار شو دې تخلاص شو 11 غه بچا سر نور پوج ور سره کو دريافتې وکشته کې سور کې دريافتې واچوي دې چې پکې اشتې کې سور شو کېشته دريافتې لاو شو د بیا دا دعا وکړه الله مکفینیم الله زمادرنه دې خلکو ته پورا شا یا دو بشو په تاسو ته 500 راغې وچو بي تا باچا حیران شو دور دي سي کاروکا که خامخا زماده او جللو شوقي نو زبر طریقو خیمه خلک ټول را جمع کا ما بده کډوري په سانګ باندې کینه غشه پلندکی کې دیو فاري بازار پوزه بسم الله رب الغلام په امداد جنوم د الله چه دی غلام رب دی د غشه گزارم غصه گزار کو پتن دی باندې والا کې مړ شو شهید شو خر غټول چرې آمدنا بیرب غلام موږ هم دغه غلام پر ایمان راولل باچا حیران شو مشوره وکړه مشوره به یې وکړه چې خندقونه بوخنو او چې کم خلک بوتان به خو کې کېږي د سجدہ کولا جو خلاصی کیبا او کنا سجدنه کول د خندق اور ته ورزاو ضغط یوکړه خند خو نه په دې کې او زنانا زې کې بچي نیول دې را وستا اغه ته دې بوت تسیدو کاغه زو مایمان پربد غلام روړل بلچا تسیدنه کوما هغه بچي ته واه رسول ته گذار کو اغه بچی د اور نوازکو اندر ما در کی من انجا خوشم اندر در خوشم غیر چه د صورت میا ادشم مور دل تراضا دغه خوشحالی زره اگر چه د صورت کی په اور کی پروتم قدرتان سګ بدېږی اندرا تاب بینیه قدرت لطف خدا د دې سپی ته طاقت په ویني داسه طاقت ده د ناراش جن مېربان زاد طاقت وي ني ما درش انداز خودرانځو دسو بغیر تو تفلې مارجو اغمور بسیم ځان گذار کوم او بچو ور لاس پور کې ور کوم نار مه خلق را کې مردمان اندر آتش بنگري د بوسټان خلق ته چګکړي اور طرح شیدہ باغ دیں بانگ آمد چون کی کائین جا رسین پایدار اے سکید قاری ما رسین یو اتفانہ و ازراغیں چی اوز زمان سزا تا تیار شا او اللہ پی عذاب راؤس تو آگی تبا ور باز کرو او منان تینا اللہ خلاص کرو نصورت کی واقعی زگر کئی تباق دنیا دارو چی اللہ دنیا کی نیولی و تباق کری گو وَالصَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجُّو شاہدِ اسمان پڑاون وعلام وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ او شَهِد دَوْرَدِ الْمَوْعُودُ چلاغی اللہ اس شاہدِ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودُ او شَاهِدِ شَاهِد وَمَشْهُودِ او شَاهِدِ مشْهُودِ شَاهِد نَمْرَاد اگا خلقوش دمومنان و سزا تحضر شیو مشہور نمراد هغه مؤمنانو چې داغي سزا سزا ته حاضر شيوا شاهدین شاهد یا کافرو جاری تغليب ته حاضر د مؤمنانو مشهور شاهد یا مؤمنان چې داغي تغليب ته حاضر شيوا قوتلا صاب الحدود فلا نشي دي خندقون علام ذات الوقود اورو خوندو او او او خووند بلې دو بلشه او او زم علي اقود کراچي دی په دغه اور باندې ناسم او دی باغ سامان یې چې کو المؤمنون سرحازرون وما نقم المؤمنهم ها سبب د آدوات سو ایمان دا ولي هغه وجه له نقصانې کړهم سر جرم یې کړه نه نه صرف ایمان راوړل اوما نه قمو منم بې ن ګاو د غې نه الله ی مینو مګرده چمانې وړغې په الله ضرورور سرری شوي الله د هغه ذات لهونکو سماواو چ هغه ده باچې دا سمانځمه کودا او الله پار سامانېشهید د ګوا د صیب دای بد ګاو چغمو مینانو مخکې مع لکیون تې شوو نو یو شپم کې مومن کی بمرای شرستو عدیشتم کی حج کیوں ترشیو سلو اختم عیاد کی چھ مومنان لے تکلیف صرف پدیور کرو چاہی ایمان روڑے ہو اِنَّ الَّذِينَا فَتَنُوا الْمُومِنِينَ اِقِنَّا کَسَانْ چِت تکلیف ورکو مومنانو تا والمومنات مومنانو خوستا او بیاراو نگر نو فَلَهُمْ دیو دا عذاب جہنم جو ذا پار ازو جہنم دے او جو ذا پار ازو سوزون کې سن جگہ اصحاب الاحضود تکلیف فرق او موونو دا زما قانون دے چی مومنانو تا مومنانو خلصو دا دی چې مومنانو او تم مومنان او خرسو تکلیف فرق کئ د دې جرم نه نراګرځینه د عذاب ورکوم زيرو کو پسی پس بشارت ان الذين امنوا يفناګه سان چی ما نرزه عمل کړل اخو دول را جنتو ندی چی بیگی ولا اندا غنه ولې او دا کامی اپیدلویا ان بطو شرب بکل شدید یقینا نیوال <سؤال> دربستا دی کلک سنگیچی اغا اخدودوالو دغه دقشان تی اللہ دشمنان دین نسیب انا او و یب دیو یقینا اللہ اول پیدا کرده مخلوق دوباره اوپس کی دیل درام اول غفورو اللہ دی بخونکیم چا مانچی ابتلا راشی تکلیب راشی نالی بخی الودود او دوستی کون کړي پچا جيب जिल्हा رازيد الله دوستان دي ذوالعرش المجيد خوند عرش دي بزرگي والا فعال اللي ما يريد کون کي راغ دي چواړي حال اتاكا راغله تا ته حديث الجنود بيان دا لخرو تا دا ته دای بيان راغله فرعون دي فرعون و سمود سموديانو بللدین کفرو بلکیا کسانچی کافر دی پی تک زیبو دادی پا درو جنتیا کیم واللہ آمی الله موحیتو اللہ چاپی را دیونی ہاتکو ان کے لئے اللہ را گیر کر دی صداقت دے کتاب بلو قرآن مجید دا قرآن دے بزرگی والا فی الوہم محفوظ پا غدبتر عالی کیم محفوظ دے فی الوہم محفوظ پا غدبتر پاگا اللہ ہی محفوظ کینے پا دبتر عالی کی سورہی توارقوں دا رسولے سورت تے دا غدول سورتنہ دا غدول سورتنہ او پدی کی بیا اس بات دا قیامت تے او فنا دا عالم ذکر کئی و السماع و شاید دے اسمان او شاید دے شپیراتن کے سورے وما درا کا سچ په کو تا در چې سې د شپې راتونکې سورې النجم الساقب هغه سورې لري دونکې ان كل نفس لما ان کے او نه هرې اړ یو نفس لمال حافظ مگر پاغي به ساتونکې نگہبان فینظر الانسان پس اودی ګور انسان د سنا پیدا شولې پیدا شولې مما انت عفق داغه او توفون کنا رازیوه من بین سبي بی دشاد مذکر مذکر وطری او د سې د معوم یقی د الله الله په په سکول د انسان قادر دی یو ما توله سرایرو پا چې سرګن بشي راونه په ماله هو من قوتین نه پارا من قوتین قوت د خلاصې دوم واللهناسیم او نهڅوخ لاسون کیم دادي. و سمای ذات الرجیم شاید دی اسمان خواند بارانو او شاید از مکا خواند چودو او بچویم چودو چی پا گیا سر او چوی یا گیا روزی اینه لقول فصل یقیناً دا ویناد وازی هام یقیناً دا قرآن ویناد وازی هام اوما وبلازل او نه دا قران ټوکین دا ټوکو کتاب نه دی انهم یکیدون کیدا دا نا فرمان چل کی چل عباره دا قران کې کی خو اكيدو کیدا ز و تدبیر کومه تدبیر ز وساس سره نه ختموم و مهل کافرین مولت ورک کافرلران او مولت ورک زرل لگ لگ وق نسم به سوره اعلی سورہ زوحاش پک سورۃ ندی اوځي کې دو مسلې بیانې تزهید من دنیا او ترغیب ال اخرہ سورہ اعلی کې دو مسلې بیانې یو خالق دار شعلالم دیم پوپر شعلالم یو مسله الزی خلق فسو او دیم یا عالم الجارو ما اخبا پار سپو الله او دو نعمتون بیانئی یو نعمت قرآن کا کفلات سا او دویم نعمت جنت ونیسرکا لی جسرام پاسانی با دی بوز جنت تا سورت کی دا دو مسئلے بیانئی او دو نعمتون بیانئی یو نعمت قرآن او دویم نعمت جنت جنات پر درکو دا مسلو منا چې خالق الله دی او په هر څه الله دی د ذنیمتونو پر درګم د دی نوبدي مستفيدم سب بیس مربي بی کلا عالم پاک وګنا ذات ر خپل چلویدم دا الله نوم هم پاکا ذات خو پاک دې خونم ہم پاکا دا الله نوم ذو شورا کا نه پاکا دا الله صرف نوم کې سو شریک م جوړا الی خلغ بسوا هغه ذات دې برابر کړي مخلوقو برابر کړي مخلوقو هغه ذات چې انداز کړي مخلوق فائدہ لایره او سمکلم هغه ذات یې اخرج المرء روي سره دې چراغا نو ګرزور دې لره غصان وجه احوا تکتور سنقریوکا فلاتنسا ابلو لطا تا قرآن فلاتنسا نمی پریدا مگر آغا چه وڑی اللہ انہو یالم الجارا یقنا اللہ پودے پخکارا و پاگا چه پڑ دیم ونویسر و کالیوسرا پاسانی بودو تا در جنتا یوسرا جنت فزکیرو ترغی ورکیم پرک پهقرآ ان نه فیت یکه پیداور کوئ پ کور دا مطلب نه دی ک کو پورکو کو پیداور کوې نه اللو کوڅوک مننی اوو سوک ته په شوق باندې راونډیږي نه او پ ورک یو شې ذکر کړ او بلې هذب ک دی ان نه فیت یکراولم تنفا کو فور کو ک نه خ پ ورک ستا حق دی کهڅوک مننی ک نه سنه و ذات ابو اسقوم چې تا رسول کړ دي کنه کړی اپلتا چاو مناله پیده باور کوم چاو مناله ز باور کوم زردا فن بو اخلاص او چری دا الله او دړه کې د قران ناله اس قابد بختان الذي ا يس النار الكبرى جنكي او لویتہ بیا ونه مری پځی کوا له احیا و نبه ژوند خوشالین زومله موفیا نه ب مې په دی کې چې بچ لاذاه داسې دا م بنی چېاعذاب نخلا شي والله یا او نه به ژون خوش د خوشحالی ژ ب خو د خوشحالی بنیقد پ لها منمنت ځکه کامیاب د هغهڅوکوته ځکه چې ځانې پاکو د شرک نه او یادې کوون دپه پهله تعداری وړه داله بل تو سیرونل حاته دنیا بلکې ورویتا ورکویت سو ژوند دنیا والاخرت خیر و, و اپکا اخرت دیر خده و اپکا اور باقی ان ها ذا دا لفی سوفینولا پا کتابونو نوم بو کې نه دا بیان پړم بو کتابونو کی دا بیان چتیر شو صورت کې دا پړم بو کتابونو کی کېو صوفی ابراهیمه پا کتابونو د موسی عليه السلام کې د ابراهيم عليه السلام کې او د موسی عليه السلام کې سورې قشې کې تخويف دې د عذاب پراته باندې او هغه عذاب ذکر کړي تخويف ذکر کړي د عذاب پراته او بشارت بذکر کړي او تخويف بذکر کړي حالا تاګه حديث الغاشيه په تحقيق راغلی تا خبر غاشيه دا په ټون کې عذاب ده قیامت په نومونو کې ونوم دي الغاشيه خلک په پټي په عذاب و جو يومه زين دیر مخونه په دا ورځ غاشيه عقب ایذلیل عامله الناسبا عامله فی الدنيا ناصبتن فلآخرہ عمل کون کی دی په دنیا کې او سری دی په آخرت کې دنیا کې عمل کړي خو دي سړي قیامت کې به ستړي ولې اعمال به قرآن سنت موافق نه وي هغه اعمال به سره دي ایمان او داعی نه نه ول پیدا نور کړي عاملت الناسبہ عمل کون کې په دنیا کې او سری دی په آخرت کې او یا عاملاتن عاملاتن کاربکوین او سریبوین زنجیر نو براکاگی قیامت کې تکلیف نو براکاې قیامت کې تسلا نارن حاميام او د نکیږي وجو اور ګرم تا تسقا من عین انيام او سکول بشیدو تا دارچینه ګرمه لا سلام طعام النبي ذو القرنا الا من ذري مغرد زوزنا ده قانونا لا يسمنون شنو بسر سربول کیں ولا يغني من منجو او نبذ پکه لگا نب اور لا بدن خ کیں نب تن لگا د پکیں وہ جو يوم زندہ بشارت دیر مخنا بدورت نعمت ضاب خوش عالم لسا يا راضيا پخبل ایمان بان جي به خوش عالم بر خپل ایمان به خوشاله چاګر توحید دنیا نوڑی په جنتین عالیا په جنتونو اچتو کې لا تسمو فی اعلییا لا تسمو فی اعلییا نباوری په جنت کې لاغیا بدخباران فيها عین جاریام او په دې کې باچینی جاریه روانه فيها سرر مرفوع او په دې کې تختونه باندې مرفوع اچوځویم و موضوع موضوعا گلاسونا بای اخوضلشویم و نمارق و مصفوفا او تکیاغان بای سب پسف و زرابی و مفصوصا او قائلنونا بای مفصوصا خوارشویم دا با خوارشویم او اس پا دیبانی شواید پیش کئی دا شزونا بکی گی رشید سر ماشین نیشتا سیشو بیٹک تے ہو دارن کول بیٹک تے ہو دارن بیٹک تے ہو دارن بیٹک تے ہو دارن بلے بس بیٹک تے ہو دارن افلاندرونا الیل عبل خلق اوخانوتام کئی پاکول قد سرنگی پیدا شویدی اوخانی پیدا کرلی ندغ شانتی تختونه بوله پورت دګی بجنت کيم نګورو خانو تا ویل السماي كيف او نګور اسمان تا ج څنګه پورت شه نه اسمان پورت کله ندغ شانتی اګی له سنوا کی دیو وبدره ولا ویل الجبال كيف نصبت او نګور غرنتا چې څنګه وبدره ولا دره شانتی په جنت کې پور لا نمایره خوراکي هغه ور لا برابر کین ويله لارځي کی په سو ته حتم او نګور زمکه تا کی په سو ته حتم چې سرنګي خورشه وي دا زمکه تا نګوري هغه ځمکې نو خوراک لرله نو دره شانتی په زرا بي مفسوسه اقالنه بوله خوراکي دا پاغه تفریدا مقی صدور شدونا بیان پرون. او سوئی دا صدور پا جنت کې ګران ندین. دنیا کې گورا. او خانو تا گورا. گیفا خول قط. سرنگی دا او خان پیدا شوی دیم. ندگ شانتی. وصورور ام تختونه تختونوئی په جنت کې هغه اوچود شوی. دا او خانو شانتی اوچود پی. ویل سمای کیفا رو ازمان تو ګورا سرنګي پور د شه دین واقوا موضوع ګلاسو نو بدلې خو دې شی ګران ورته نه دا ویل الجبال کیفنصبات نګور ګرونتا چې سرنګي و درولې شی دې ګرونو جو دغه شان دې چې څنګه دا ورنا لاو درول دې نو دغه شان دې ونه مایر کوم مصوفا بالغتونه وې سبا سب عرب دې برابر کړی و ال ارذ یکه فسوتات نګوریسم کیتا چې سرنګي خورشه ویدم زماګه خوره کړل نو زرابیو مفسوسا قانون بدل خوره کواره دا بدل درکی فذکر انما انت مذکر فن ور کا یکن انت فن ور کې ل صالح بموسید پھر او نه ته پدیو باندي ذمہ دارم زیمدار خامه خاب دیم مناوه دی وبستا منی ستا کار بیان ده هته الا من تو الله مغرا او سو کو چې واوریو د الله دی کتاب او کفرا او انکاریو کوو نه الله وځنه تاسو کوي په یعذبولا لاو لاذاب الاکبر د عذاب ورکه الله تعالی رضا تخیوش عذاب له ایم ان الینا یقین من تدی راتلند او بیا په موږ دې صاحب د یو صبح سره صاحب کو سورې فجر کې ترغيب ورک انسان تا انسان د لیلا مرزا د لیلا وخت نه اوستانه را پوسو تا په دې کې ځان له تیارې و نه کوه ا کې ماتي اوقات اغساد لاس نوزي او تو ودې او غفلت کې وال فجر ولعل شاید شهيد سبا وقت د صبح ولعن 20 او شاید دی غل سورہ دین ول فجر شاهد دی وقت د صبح د صبح وقت ګواله ارق قیمتی وقت ده حدیث کی راضی کل جس پاخر تورسی الله پاک اعلان کوي حل میں مستغفرین فاخر اللہ سوچته ته بخنو کی حلم مستردقین فا اردو قولا سوکشتے چی خوراگواڑی چول اور کم اعلان کې اتغافیل اپروتے دا سبا وقت ثانا پوز شو اول فجر شاید دے وقت دا سبا یاغ سبا دلو اختر چاگا ہم دا دعا قبل دو وقت تے و لیالن عشرن اغلش پے دا رمضان اغلش پے ستانه پ شو اقیمتتی شپیندي چې پای کې الله بهخه کوي یا د لختغله شپې چا هغه د اللارددیدي او پای کې الله بخنی کوي او شپې او شاید د جفت والوتې او شاید دی ت کوو شپې ناماد هغه ور د ل او دوتر ناماد ورځ داره پیدا د لوی اختر شاید شهید دا د عرفی شاید شهید دا د اعمال اوقات دی <تصفح> دا دی رکاتا رکاتا او اوقات دي او تاسو ته کوم یا د شپې نمراد هغه منځونه دي چې هغه جفتی سلو رکعاتا دوه رکعاتا او د ووتر نمراد هغه منځونه چې هغه تاغتي دما خام در رکعاتو شو او یا د شپې نمراد مخلوق ته او د ووتر نمراد خالق ته مخلوق غواد ہے او خالق غواد ہے دا اذا او غواد شپا کرے اخر دور رسیم شپج اخر دور رسیم د بخانه وقت تا به غفلت وکم حلف ذالک قسم یقینا نشته بده کی شادت د پارد اقلمن دا شادت د خو اقلمن تی په داخلی اوس تخوی دا بدونیوی ما دنیا کی نیول جسم شین دی الم تراتنگو ریک افاغ ربک سرنگی کارکڑا استارب بیعاد دا عادیانو سران ارم دا ارم والا سران ذاتل ماد ارم دا دا قبیلی نم دے او سو دا عاد بن ارم د موزا پا کی حضب دے دا دا غید کوم نم دے عاد بن ارم او موزا پا کی کلام کې حضب شو او سوکوی رم دایې قبيله ده يرما چې رم او ذات له ما ده خاوند абаدو لوليا بادې کړې الله چې عالم نو پیدا شه په شان دایې پکلوکې او سموديان الله جاب وسخر را چاري کانی کاني بلواد بغذروکې کاني به توګل او پای کې وزن لا بادې کولې وفرعون دل اوتاد او پیروان اغه باندې مخونو الذین اگسان جسرک شی کډه پکلوکی فاغ سرو فیل فسان زیاد کډه په دې کې بسادو پسب علیهم ربک نو ناظر شپدی وباندی ناظر کو بدیو ربک ربسان سو توازا یو زلیه زا یو زلی په عذاب راولې کو ان رَبَّكَائِ قِنَنْصَارَبْ لَبِالْمِرْسَوَادُ <سؤال> پا اغزے کی دیں چه ارس ور تخکاری دید بانگا پا ارسا لدیکی داس دیکی دیں چه ارس ور تخکاری ستی پانان دی لَبِالْمِرْسَوَادْ په دے پا مور چکیں اور ربستا دیں دلی دو پا دیکیم ارس ور تخکاری گیم پا امل انسانو احانت د دنیا ہر جد انسان کله جزمعشو کې بدمان درب پاکرمه او عزتمن کې دلرا نعمتونو ور کې دلرا نو ويقول ويده په طریقې دي سزا رب عزت را کوم اعلی دعوا لاره کړل دی سزا انوي شکرې په تور نو وي واه مې ځام او کله از کې په دو او تنګي بدمان خوراک نو وي دي په طریقې د شکوا کې لګي ربيانن رب زمان رسوا غرمزو الله زر سوا کڑےما غریب کڑےما كلا داسینه دا بل لا تکریمون الیتیم تاسو عزت نور کو یتیم لران د یتیم عزت نه کوي دا داغه د کلام رد کین داسینه دا چالا تا له نعمتونه درکلی دا زینه ده چې الله تعالی سوا کوي دا خوستا استاد عمل غټه دا استاد امن سزا دا بل لا تکریم یتیم تاسو عزت نه کوي یتیم ولا تحزون او نه ته او بل تو طعام المسكين په خوراک د غریم نه په خپل باندې غریب له خوراګ ورکوئ نه بل تو ایشور کې ولا او تاسو کول نه توراسه او خريده مړو مال اکل اللمه پا خوراک دیرو تو راس دمڑی مال تاوئی خوری دمڑ و مال پا خوراک دیرو دمڑ و مال خوری حضر شیب و عقیب یانوالا وی مولا مانکوالا وی خوری مالونا دا خلکو لگا پوختانی چو خوری نیو پوختانو پا پو قرآن پیدا ناغورتی ملیسیب کودا مانشی، خورای دا ملو ملو مال په خوراک ڈیر لکه بیعتیان ملیانی چو خوری هاوری؟ تو راس دا ملو مال خوراک د کپار طریقه خوری سو کی پیو طریقه خوری سو کی ابل طریقه نو دا دا تخت خیرات تے پای کې تیوانو کی دا دائره دا اسخاط تا نو پای کی تیوانو کی نبیادا پسی لڑمی علوا دا پای کې تیو بوی. دا پسې و جو میدي پای کې ت را ټولی کې او دا پسې سختمه ده دا پسې بیا کلی د کال د تاریخ خیرات دی دا د مړو مال پهغللو تریکو خورري خور د مړو مال الله ما په خوراک ډی دا نو چېې به زمون نبطته پ کوئ د مړو مال خور په خوراک ډ خور د مړو مال په خوراک ډیر یعنی ډ ډیرره خورئ. په غلطه طریقې خړې او دوی حبون المال حبن جما او مینه کوي د ماله سره مینه لري کلا دا تفی په اخرې وی کلا اذا د کتل ارض او دکن دکان کلا دا سیندا جړق وو اسما کا جړق جړق کا نفقار بشیر رستان والملک او ملک سپن سپا سپا سپا سپا سپا راشی او زمکا بجڑا کوئی وجا ربو کا زائر بشستارب او مجد رب سدیں اخکارا کیدل درب را بشستاربو زائر بشستاربو زکا پیل پاقت کے سپت دفائی لی پای رب دې را ځای ور او ملائک سبا سب وځي ا يوم او کار بشي پد اورد مان جانم يوم الدين پد اورد پن باخلي انسان ترنګي به لرب پن دغه د پن زيند واي بده يا له دنيا افسوز ما دره قدم تول حياتي مخي والي مکړې پ ژوند دنیا کې لي حياتي مانفي حياتي دنیا او یا لی حیاتی مان لی حیاتی ھا زیھ د دې ژوند د پاره چې قیامت دی بمانې یا لام پمانه د پیرا او د حیات نمراد حیات د دنیا دې قدم تو فی حیاتی مختیوارې مکړې بفقل ژوند دنیا کې یا لی حیاتی ھا زیھ مختیوارې مکړې د پاره دې ژوند د بیا اخرت د ژوند پاره می دنیا کې مختیوارې کړي خبر وذاهراط لا يعذب عذابهم سذابن اور کہیں بشاں سزا اللہ سو کو والا یوسق واسقهم او نہ با ترل گئی بشاں ترل دا اللہ سو کو یا ایته النفس المطمئنه دا بشارت اے نفس المطمئنه چې مطمن وې د ګنا د سور دیوم نکو ارجئ الى ربک وا بشا په تر او در خپل باندې راضیه تم مرضیه راضیتان خوشاله بيد الله انا مرضیان او خوشاله په خپل عمل ته د دنیا کې سکړ دي پایوم خوشاله فادخلي فی بعد دنشتو جما پابندګانو کې او ادخلي جنتي او دنش جما جنتان سوره بلد کې اوس اصول بیانای د پاره د کلي دې اسلام د کلی د فارا درې شرطونه بیانوي یو شرط دا, دا چې امیر د کلی به جپا کشي لقد خلقنا الانسان فی کبد مې انسان په مشقت کې پیدا کړلې اصل کې کبید عینې دا داف بدن کې زیاد مشقت کړي زیاد تکلیف برداشت کړي نجستاده بدن یو جوز تکلیف برداشت کړي نو هم تکلیف برداشت کړي دویم دا چې دا کلی کم مال دی دا به غوربا ور کوي مستینله ووررکي دا دویم شرط ف د عمله قبه او خوراک برهسییم ته دریم دا چې د به جپ کشي تکلیفون بر برداش به کوي له سم یاد کې ثم کانا من الذین آمن و تواسو بی صبر و تواسو بی المرحمه در شرطو نبیانی دا پارد اصلاح دا, پار دا کلیم لاو قسمو بی هاد البلد لا نپی دا ماسا بقا سو کوئی لا کلیم زیاده دا سو کوئی لا د پارد نپی ازام مخاطب دا لا دا سنه دا څنګه چې تاسو مونږ انده داس نه دا چې مذيب قوم جون بتیروم ایساب کتاب نشتا داس نه دا او قصيمو بیاذل بلادو شاعت کو مزو دې کلی لرا داخله کو اقوما په دې کلی کې تکلیفونه خلق را خللی ابراهيم عليه السلام هغه به تکلیف تیر کړ دې هاجره اسماعیل غریب pkg تغریب تیر کړم دا شانتی داخله گو چې غریب او مالدار دونه pkg لنګواللې یو شانتی چوللېږي او عمل کړي داخله گو کوم وانتهللم بیادل بلد او تهللم بیادل بلد ساوینرغا غنلې شې دا بې کلی کې استاون تو یول رواغنلشی دی پدی کې لیکم استاون رواغنلشه دا دوینه تو یول دی رواغنلشی دا گو کوما وان تهلن بیادل بلدا او استاون رواغنلشه کې لیکم استاد قتل تنظیم شه او استاد مرګ تنظیم شه پدی کې لیکي وان یا دا حلول نده مانی کزیدل او گوا کوما وانتحلن او تو را کزیدن کې پدی کلی کئیم دیکھ کلی کمیترہ لگلے تکلیفونی برداشت کرلی یا دا حلال نده ستاوینا رواگن لیشیو پدی کلی کې وینا دا لخلق کو رواگن لیوا و والدی و ما ولدون او شاید کوما تکلیفون د پلار و دا بچیم د پلار تکلیفونه شاید کوم او دو بچی تکلیفونه شاید کوم پلار آدم علیہ السلام اغا تکلیفون راست او بچی چې دنیا ترازی نو چغوهی چی تکلیف کور ترالم دو مشقت کور ترالم دو بچی تکلیف برداش کوم دا پا دیکھ گوا دی لقد خلقن الانسان آفی کبدا چی یقینا ما پیدا کرد انسان پا مشقت کیم اصل کې کبید آينه ته وي آينه د په بدن کې زیاد مشقت تیري کله چې انسان کبید خراب شي ناتي به انسان بیاو پرسيږي بدن بیا کار نه کوي نو ستا یو اندام مشقت تیري نتو مشقته تم تیر کا ستا عین په اندام کې دونه مشقت کوي په طرف ته ورځي او اصل بل طرف ته انسان چې خورا ګوري ندائی اشار بی ناغپوزدہ خارج کی او کم چې طاقت تینا بدن تپاس کی تا تکلیب نہ تیرے ایا سبو گمان کئی اللہ اغدر آل احدوں چی خادر ندے پدامان یوتن یقولو گمان کئی آلک تو مال اللہ بدا علا کردے ما مال دیروں ایا سبو گمان کئی دے اللہ میروہ حد چنین اللہ سوکوں اینه دیگر ذوالیمنګ دره عینین د بسرګې ولېسان او یوځبا او شپته یو د شونډې د بسرګې دوځی ګرکړي شونډې دوځی ګرکړي تارخوم قرأ خوګوم قرأ خینا بدینا خو بجبا به یو خبره کې لا اله الا الله د شرک له بجو ماننه د غیر الله صفتو بجو نه داکې زکه د دا یو ذکر کوو واعدین اونج دین او خودلی مگی انسان تا اغدولاری د خیر او د شر پلق دهمل عقبه تا نو نخود انسان عقبه آن اغزی دا خلاصی تا ونخود انسان عقبه تا وانده تا دا خلاصی زیتا چه دے پاقی بان اخلاصی مومی نو اغا عقبه دا پاس نکڑا عقبه دا دا اقابی دا عقبات جمع دا او سخت غونډې ته وي ده اون خو هغه سخت غونډې تا چې هغه د خلاصي زه سی شی بو غتا زر ملاقبا جسد عقبا سده میدان د سر کولو فکو رقبتن خلاصول د صد دین ها د صد خلاصول د دجال نه خلاص نو کو چې خلق دجال نه خلاص کئ او ایتام یا خرا غور کولې پا زیمت خاب چې دولې خاون خو... د دول کې دا یتیاً ی تیم ته ځمهقربات چې خپل وول او مکینا یا غریب تا ځمتطراد چې خاون د خاو د خاورو کی غریبانان تو لبا پراتې د هغې تهپوسونه کو ثم مکانه من لې نامنو بیا شو دی د کسان نه چمانې راړ دی تووا سو سبریم یو بل توسییت کې په ل و تاسو او وصیت کئ بیل مرحمه په مېرباني دا غسان اساب الممنع د دې چی طرف والا او استفید هغه غسان کفر کړل زو په اتونو د دې طرف والا او پدیوبانی اور به جوښ شه سورې شم سو پدی سورات کی ترغیب ورکه اعمال ہوتا او جینسان نیک نه او ځان ته نیک وي ترغیب ورکه اعمال صالح ہوتا ذمہ دار لرا دی وسو شزونه ضرورت نه یو دنور چې پاغه پسل ترقیو کی وا الشمس و زوها دیم ذمہ دار ل ضرورت ول قمر ذاتلا د سپون مې چې پاغه باندې دا ذمہ دار پسل رنگړی او درم و النهار ز جلل اوري ضرورت چې به گیزان ل کار کړي ظہرم ول لیل ای زایخ شاده شپ ضرورت ته چې لپای کې آرام کړي والسماء او ما بنا دې ذمہ دار لا د دا اسمان ضرورت جبران تھوريږي ول ارض او ما تو حد ازم کې ضرورت ته چې پای کې ده کړونده کړي دغه شاندین انسانہ تعالی د شپږ شزونو ضرورت به کې یو تعالی ضرورت ته دنور نور ستا پیغمبر, دا غد دا غد دا دا پیغمبر دی دغه د رړه لانجې به ځې دغه د سووری د لانج بهګځې اوپ تاله د پغمبر سبددي چې دغې په تکوو برانې او ور دله په کار ده چې او دینی دهکې شپ دله په کار دا چې د ورسی دکلنی د شپې سوچو کې چې ما د ړې سویدلی پظم تاله عسمان په کار د یو قانون چې دا غې لانی ته ژوند تیرې او زما کله فکر دیو مقام چې هغه ترا وندهږي او قران او دین به خپل ځکه وي دیش په ګوزو چیزونو ضرورت انسان ته آتا وای شرم سی او زه ها شهيد ينور او زه هارو خان تياده ازا تعالی کل چولې کې پنور پس او شاید دورج ازا جل کل چرو خانه کې اوردل را شاید د شپه کل چپټ کې د او شهید اسمان او ما بنا جوڑخ دادیم و جو او ما او اغزاد چی جوڑ کردی اسمان موسولیش و الارد شهید از مکا و ما توحام او خوری دل دادیم او اغزاد چی خور کردی لارا و نفسی ما سوا شهید نفس و ما سوا او اغزاد چی جوڑ کردی لارا برابر کردی لارا فاله ما نگرزولی داتا حضور تاقدب ود وتقوا و تاقدنه کو دوان تا کوټرتا چولی د کول نه کولو قذف لها یقین کامیاب دي اگر سوچي پاکي نفس لرا وقد خامته اني اگر سوچ دسا دس چومن دي نفس لرا په ناکارو او کارنو کې په غلطو طریقو کې کزبت سمورت تقزیب کولو سموجانو پر سر کشيخ بلا کلا چولې ګوزیا بخ نویل یو تر رسول الله ناقۃ الله دا ناقۃ الله دا وسقیہ او واردغه یتوبو توْزیبو کو دا غفاروا نلا سپېږو دا, دا ناخینا فدم دمعالم یوز ذرا له پدیو راولې کو پدیو باندې یوزل ربو رب, رب دجو پسو د گناونو دی عذاب پسوا نو برابر کو دی ولرا دزمه کې سره لیو کړو والا خافو غبا او نرید الله دا انجام د علاقاتنا دا خوب دا لاندای چې ویني سمانه به سوته پوسږي سورې لیل کې دا بیان نه چټول اعمال یو شان نه دي یو حرامل نه چراغي دا د لري شرطونه ني د کولو نو اغا او بد عمل داني برابر ښه عمل پشان نه نهار دي بد عمل پشان نه لیل نه لیل او نهار ندی برابر نخوابا دا مل ندی برابر او دا خامل د کولو دا پار دری شرطونا واللیل ازا یخشا شاید دشبان ازا یخشا کلجی پت کنور لرا شاید دنور ازا تجلل کلجی سرگن کنور لرا روخانه کی وما خلق الزکر آغا چی پیدا کردیان الله نر او زنانا لیل او نهار یو ندی انسا و ذکر یو ندی ان نسائكم لشتان يكن نساء عملي مختلفو نفهم ما من اعطى اعرضا شيخ عملكم دا دري شرطونه د عمل يو اعطى ذي موثقا دري مصدق بالحسنه نجزاي فسن فسن يسر له عمل مطابق للقران والسنه اته او قران عمل ورکو مطابق د قران او سنت عملی باغه طریقو کو چې الله غاړو د الله رسول واړي د ته لیکي خیر خیر صدوی ما په کتاب او سنت منا او اچا چې عمل کو مطابق د قران سنت او تقا بچکو زاني بچ کو د شرک دشرک نه ځانو ساتو بدعت نه ځانو ساتو واسوعده قبل حسنه تزيه کوله کلمه توحید و عقیده توحید وا عقیده توحید عمل موافق د قران او ځان ساتل د شرک بدعت نه نفسن یسره الیسرا واسانی اولر جنتا وا ما من بخلا او هرجا چی عملونو کو مطابق د قران, سنت دا دا قرآن سنت او سنت بوخليو کو دا د اعطا مقابل شو بخلیوکو کو عملونو کو مطابق د قران او سنت واستغنا او ځانيب پرواکو کو توحید او سنت نه دا د وتقا مقابل شو ځان توحید سنت نه مستغنی کو شرک بدعت باندې روان دي وقذ بالحسنه او تکذیب کو د جنت د توحید دا صدق بالحسنه مقابل شو پهسی لو سره بب لر څخ مقامته په مایغنیان پیدا بور نه کېګه مال ددو اضطرت دا کله چالااک شي یکنن په منږې ل هو دا بیاندي د یکنې منږده د اخیره تودونان کوم یرون تا له دغ اور لمبوړه چې نه بهدن نه کېږېته مګرب بخت الدي الله که ذبو توالله چې تذب کلې د قیمت وتولله اوړی و س ی جنبو ا د دې تبشيله دی نه ا لتخ ا او پريزګار ا چې ورکه مال په لتزکا چې پاکي ځان یتزکا چې پاکيزان درا مال دې ورکه جزان پاکي و ما علي او نش دي د پاره یو تن پسند راکي من نعمتن بدلا تجزا چې داغي بدل ور کولې العبد غاو جرب الالعام مگر دو پارا طلب دو رضا در خپل چلوې نه او زردا چې د بشرازي خوشاله سور اعلان تر اخر د قران بولسم باب ده او دغه کې دوی سورتون دي دغه کې څلور مسلې بیانې علم زوحه الونشراح کې د رسالت مسله درعلي بیان کې د قیامت مسله قدر کې د قران مسله اخلاص کې مسله سر زحان د صورت کې تلیور کې پیغمبر تا او شروع کو زحانانه مکې صورتی شروع د دلیل نه ځکه د پیغمبر اول حال د ري امت اول حال د تیری نو زه ک هل شروع تیری نه کړی او دلته شروعکه د زحانانه چې پیغمبر ل بیا حال اغ ا هغه د ري ح شاید دی سااخه. وللذاتی سجام او شهید دشپا کل چپټګی مخلوقات دا ګواری شاهیدی ما وذکر ربک وما کلام نه دې پریخوده تعالی را هرستا وما او نه سره دوشمنی کړی دا کلا یقلی معنی بغض دوشمنی کول ولا الاخرتو خیر لك خامخ اخرت غره تعالی را من الاول ولا سوف يوتيكن زردایش درب کی تال رستہ اغه بهتر مقام فتر زوان تو بش خوش عالم علم یجد یتیمن داوس فق تفریات علم یجد کا نو مندله تالرا ستارم فاوانو زیدلذر کوم علم یجد یتیمن یتیم په اوا ته له زی در کوم ته تیمي الله دې له زی در کوم نپدې باندې بیا تفريق کئ یتیم مرټا چې تامن یتیم والي حاضرا غلئ نو فام مل یتیمه فلا تا خر یتیم مرټا هغه دې یتیم چې صاحوال راشي نو داغه د لاسه کوا او خوشامن دې کوا رټه مو و جذا ك زعلان فادا منتئ الله پریشان زوال په معنی پریشان مخکې معنی کړي فادا د پریشاني ده لختمه کړي وا د بیان چليته خو دو فادا لاره د سمکړه د بیانو تاسو د بیان طریقونو معلومه چې څنګه بیان مخلوق توکم نه الله د لاره سمکړه نه پدې باندې تفریقې چې عام مسائل فلا تنهر ددین سائل اغمرتا تاغتم لار سمکا خون ارتو خیا او درم اوجدکا آئلن فاغنا اوجدکا زوالن فادا پد تفریقی واما بینیمت ربی کفادیس اغاخر کی لپنشر غیر مرتب دیں واما بینیمت ربی کفادیس نپنیمت رقبل بیانو کا دا تفریقی فدیں چیتا من پریشانی حال لاغل دریم اوجد کائنن فاعنا من دري الله بيمالا فاعنا بي پرواي کي د مالنا و امصائل فراتن ار د دين سائل مراطا نفام اليتيم فلاتا قردا دري تفريعاتي په مخکي په طريقې د لب نشر غير مرتب فام اليتيا فلاتا قردا تفريشوا فالا اول باندي علم يجد كيتيمن فاو ام ساله فلاتنر داته پری شوو په دریم باندې او آیررن فغه او اما بیننیمتربې کا پ هر چې په نیمت درب دینو بیایانو کا خلکو ته داته پری شوو په دویم بانندې چې او کا آ فغه اللم ناشتلهدره کوم په صورتت کې تعز او بیان د حال د اومت دی مکې بیان د حال د نبیو. دلتکی اوز بیان دا حال دا اومد کئی علم نشرح لکا صدرک اینه دا پرانا سی منگتا دارا سی نستا قرآن تا ولی ندا وزانان کوی زرک او پورتکڑی منگسانا بوجستا اللذی اغا بوج انقضوارکا چی ما تکڑی وستاشا ستا بوجونه می ختم کرو گناونه می دار ختم کرو پا قرآن باندی می دار بوجونه ختم کرو دا ورفانہ لک ذکرک او پور تکڑے میں تازرا بیان ستا بیان او درجہ ذکرک درجه ستا ذکرک بیان ستا دائم در پور تکړل ذکرک شرابستن حدیث کی رازی اشرف امت حملت القران زما په امت کی شرفا سوګ دي چې قرآن خدمت کوي د پورته کړه می تازه ذکره کا درجه استا ذکره کا شراپ استا ذکره کا بيان استا فینما الوسیرا یقینن دا اوسو ترغیب ور کوي دعوت تا چدا مسرح خلکو تورسو فینما الوسیرا یقینن سرتن سیان آسان دیا دان یقینن سرتن سیان آسان دیا دان فتاو تکلیف راضی کو آسانتیا بدل در مصیبتونه برازي او خوشاله بندر کومه او دا عسر او سره یو او مخ کې او ته یو سرځي کار کوم انما العسری یسر فینما العسری یسر انما العسری یسر سره تکلیف نه اغاسان کیدا تکرار یو دیو جن او سالی کوئی ازا شتا دد بی کلب الوا ففکر فی علم نشرا چی تکلیف راشین علم نشرا کی لگ سوچو کا فعسرن بین یسرینے عسر ددو یسرینو پا منس کی دے ازا فکرتو ففرا لگی عسر نمخ کیم یسر شو رسوم یسر شو اول کی عسر بیا یسر بیا یسر نو پا عسر بسی بیا یسر پا یسر بسی بیا یسر نرازی اخیر انجام بهستا د خوشاله تلیپونه پر راي په اخیر انجام بهستا د خوشاله په ضا فرخت د پابو نه کله چې پارخشي د بیان نه فودېګ د الله ددن په بل خزت کې ضا فرخت ته من نل البیان نه فم پله قتهي چې کله پارشي د بایان الله پردا کې ی نیو ددن کارو کې نه بل ددنین کار سرکه کا. بان وئ. وېځا فرغتا کله چې پاريشې دوه مانځنه فنسب 기도 نو بیا دعا کوه نو معلومه شو چې بجمه دوه رااله او ری نو اته صورت هم کې نه مکه کې خلا ها مستام شینو سنت پکې کوم راغړو چې دو سنت داس دعا او او زم پنصب راغلې پهېځا فرغتا نه کله چې پاريشې پنصب ودرېګن تو درېګو بیا په کار دي بیا تیان په لاري دعا کوي دا خوبانس به 550 دا مطلب نه د دعاوته ودرهغه په فرق فرغت کل چې پاره شي دا بیانه فنس فی الله فقم فی الله کرتے وي ودریګه دا الله پجن کی مان ابل د دین کار شروع کا اوري دیو کار نه پاره شي نی به سم له उद्देश نه ابل کار شروع درس یو کوی تلاوت کار ذکر او اذان له واړه او نور کار وکا ویلا ربه ک فرغوم اور خپلتا شوق ساتو به عبادت